פרק י' בעת ההיא אמר ה' אלי פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים ועלה אלי הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת ושמתם בארון ואה עשרון עצי שיטים ואפסול שני לוחות אבנים כראשונים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 הן לאדוני אלוהיך השמים ושמי השמים, הארץ וכל השם בה. בא. רק באבותיך חשק אדוני לאהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם, בכם מכל העמים כיום הזה. ומלתם את עורלת לבדכם, וערפכם לא תקשו עוד. כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים, ואדוני האדונים.